Одинадцять. Коли температура опам'яталася, на неї напав копотун. Вона загубилася в істериці. Душа законопатилась у щось німе й туге, схоже на гамівну сорочку, виткану з новокаїну. Як дурна, на автопілоті добиралася додому, скрутилася калачиком, забилася в кут. І У неї не просто їхав дах. Під ногами розбігалася підлога. Хто переживав подібне, розуміє, що мова йде не про банальну нерводрайку, а нервовий зрив, що здригає основи кімнати. Кімнати цілком конкретної, сповненої того душевного рику від якого тріскає камінь, сиплеться штукатурка, гнуться зі скрипом гвіздки, і злітають один за одним листи шиферу. Злітають, і птахами зникають у мирній безодні неба. Тереска, що сиділа навпроти вікна і хрумкала гарячими бубликами, не могла пригадувати ті події інакше, як сон, невимовно далекий і німий. Пригадувала точно, як десь тижнів зо два лежала в ліжку і нікого не впізнавала. Пригадувала із чималим недовір'ям, як і всякий, кому перепало пережити щось таке, не від світу цього. Сяючі яйцесфери більше її не тривожили. Пам'ять про них відійшла в ті регістри, де зберігаються спогади про липкість, ледкість, текучість і про то, що. Натомість добре запам'яталося їй ось що. Ліжкові вилежування були густо присмачені страхом, і страх її на смак був, як суха пакля, як забитий пилом войлок у знеслиненому роті. Під час тих страшних лідокаїнових жбурлянь подушкою, з присмаком пилу на губах, зі стоматитом і температурою, з ломотою в крижах, і гусячою шкірою на болючих пипках, чутливих мов кошачий вус, до Терески прийшло спасіння. То було видіння. Воно підказало, як переламати лінійність її становища. Ідея насправді була настільки дикою, що зважитися на неї могла хіба зовсім відчужена особа. О що це був за час? Магія була довкола. Зажовкли кульбаби, Ожили подорожники, А повітря запахло нектаром. Того раннього літа, Сім, Десять років тому, Цього червня, Як усе нелінійно. Того раннього літа вона за один вечір Окинула поглядом цілісіньке своє життя. Сиділа в куточку, Палила цигарку за цигаркою, бо думала, що то її деконцентрує. Пригадувала найсоковитіше, витягувала з нього кісточки і щоразу питала себе. Так чи ні? Так чи ні? Побачила, що цінного в її житті мало. Побачила, що вона геть заплуталася в собі. Заплутаніше вже не буде. Речення ставали відірваними, абзаци сяяли обламами. Кришилися. Крижані провалля між голими кусками тексту. Вирішила спробувати. Чому б і ні? Чому б і ні? Бляха, Так боюсь, але чому б і ні? В одну з парких червневих ночей Тереска вийшла з дому і направилася в керунку Телебашти на високому замку. У парку було порожньо і страшно. Мимо проїхав патруль, але вона вчасно сховалася. Дійшла до Телебачення низької будівлі, схожої на обитель радіолюбителя гіантомана. Будинок був темний. При вході жовкла тьмяна лампа. Порожня автостоянка. О третій ночі Тереска перелізла невисоку огорожу. Біля підніжжя вежі почала відлік часу. Доторк у темряві до полущеної поверхні опори. Під пальцями лущиться фарба. Червона барва. Пригадалося красиве слово. Тереска оглянула місце висадки. Її лякало те, що вежа освітлена. Взагалі лякало все на купу, але вона спитала себе так чи ні? І взяла себе в руки. На мить запанікувала. Вихід на монтерський місток знаходився на рівні другого поверху Входити на нього з будинку. Обійшла будиночок у пошуках пожежної драбини. Думала залізти на дах, а звідти на вежу. Драбини не було. Ринва для такої цілі видалась ненадійною. Вона набиралася хоробрості і полізла вгору по косій трубі, як по стовбуру. Запам'ятала мить, коли її ноги відірвалися від землі. Запам'ятала відчуття, що назад дороги немає. Це підбадьорювало. Дотягнулася до щаблин драбини і просунулася всередину захисного каркасу, під обручі. Тереска зосередилася на руках і вже за сім хвилин видерлася на перше гніздо техобслуговування, де й зробила привал. Тереска робила фотографії довколишньої темряви, засвідчуючи спалахом пам'яті кожен проліт. Футуристичні накипи антен і тарілок, шум дерев у парку, нічні вогні. Жодного разу не зірвавшись, успішно досягла середини телевежі, де знаходилася площадка Хрестовина. Полізла далі. Нив живіт. Врешті опинилася на верхівці, на тій площадці, де вже не було захисних перилиць. Ногами відчувала, як повільно погойдується чубок вежі. Тут було відчутно прохолодніше і значно страшніше, ніж на всіх решт у станціях. Коли вітер дув сильніше, ставало геть жахно. Температура зацінила виднокіл. Обережно глянула вниз і затолила долонею рот. Подивувалася сяйво львівського двірця викорила на вершечку сигарету, подихала повітрям. Для розминки зробила серію дитячого цигун «Песик бореться з ведмедиком». Видихнула, вдихнула і рушила донизу. Спустившись таким простим робом на планету Земля вдруге, Тереска відчула, як змінилася. Дві секунди підряд вже не були однаковими. Наповнюючись нічним тріумфом, вона виконала вправу гуцульського цигун. Молодий гуцул, озброєний саперною лопаткою, кидається на танк і перемагає. Вправу закінчила диким видихом. Гой! І весь парк у цей момент зблиснув, як від божого фотоспалаху. І все довкола, наче скинула себе шкаралупу з ціпеніння. Тіло, раніше затиснуте курчами страху, відпустило. Воно зробилося м'яким і повітряним, стало продуватися нічними вітерцями.